Hódolat a kis Jézusnak. Ó, te kisded, ki születtél istálóban, feküdtél jászolban, rongyokba takartan, alig lőn helyed a nagyvilágban. Csillag vezérelt hozzád bölcseket, pásztorokat mezőről angyal vezetett. Ajándékot hoztak, s hódoltak előtted. S ím, csöpcsecsemő, én is eljöttem. Nagy utat bejártam, Sokszor évettem, de talán most, ma, itt célhoz értem. Szégyellem, Uram, de nem hoztam semmit. Sem pénzt, sem aranyat, sem hamis talmit. Bizony, Uram, üres kézzel állok itt. De nem üres szívvel jöttem, amit adtál, megőriztem. Óvtam, gyarapítottam, nevelgettem. S ím, itt vagyok, Hogy számot adjak néked, Térded fejet hajtok előtted, Mert hatalmas vagy te, Csöbb Szívembe rejtettem minden kincset, Hát fogadd el, És áld meg őket, Hogy tovább vigyem, s gyarapítsam mindet. Az első ajándékom, Mit rejt szívem, Gyenge és sokszor tépázott hitem, Mely téged éltett, s köti éltem. Bíz nem adtál könnyű, gondtalan életet, ostoroztál, gyötörtél, adtál könnyeket, de azok csak elmélyítették bennem a hitet. Mikor elvettél, adtál, ha adtál, elvettél, de te tudod, hogy mit miért tettél, és én hiszem, mindent az én javamra cselekedtél. Rejt a szívem még erőt és vas akaratot, elviselni a jót, a rosszat, a mindennapot. Megélni a fájdalmat és a boldogságot. Attad, hogy küzdjem végig az életet, járjam az utam, bolyongjam ösvényeimet, hogy bírjam cipelni saját keresztemet. Ha sárbabukon felállok, egy erő is akarat vagyok, ahogy te akarod, uram, úgy akarok. Még egy kincset rejt a szívem. Uram, ezt is lábad elé teszem, ez a legszebb a szeretetem. Ezt óvtam, ezt vigyáztam féltve, hogy a gonosz a rossz bene hogy az élet viharat. Elne tépje. Mert ez az, amelyből az élet fakad, Ez az, melyet hirdet szabad, Mert a szeretet te magad vagy. Uram, e kincseket lábad elé teszem. Hitem, erőm, akaratom, szeretetem. Fogadd el, én megőriztem. Fogadd el, és áld meg őket, Segíts, hogy tovább vihessem mindet, Segíts, hogy megőrizzem a kincset. Uram, add, hogy erős legyen hitem, Hogy hadd higgyen fogod a kezem, Hogy bármi nehéz is az életem, Mindig ott leszel velem, Végig kísérsz életemen, És soha, soha el nem hagysz engem. Add, Uram, mindig legyen elég akarásom, legyen erőm, bárhogy alakuljon sorsom, felállni mindig tudjak, akárhányszor elbokom. Add, tiéddel egy legyen erőm és akaratom, hogy járjak mindig a te utadon, hogy róla semmi le ne tántorítson. Szeretetet adj, Uram, sokkal többet, hogy szeretni tudjam azt is, aki nem szeret hogy szívemben ne férkőzzék soha harag vagy gyűlölet, hogy bármit hozzon az élet, mindig ágyani tudjam nevedet, és mindig legyen bennem szeretet. Uram, hallgass meg könyörgésemet, engedd, hogy egy életen át fogjam kezed, adj elég erőt, akaratot, hitet, add, hogy az úton a szeretet vezérelje minden lépésemet. Kisd Jézus, hallgasd meg könyörgésemet. Amen.